Барокамера. Людка, до речі, жінка Борисича сексапільна інтелігентна дама, яка коротала своє життя як начальниця барокамери. Приємність від спілкування з тією людиною можна передати хіба що в терабайтах оцифрованої інформації, суцільної радості і комфорту. Але природа не хотіла бачити спокійних мужчин, які сидять на кухні і закохано дивляться на красуню жінку, яка строгає в миску олів'є. Природа прирекла нас мужиків на вічний пошук. Хоч знаєте, від добра добра не шукають, але вдруг знайдемо. А попадеться гірше, помучимось і знову в путь. Отак і метарствуємо. Не був винятком і ББ. Він постійно перебував у фазі активного пошуку замінника для господині свого домашнього вогнища. І часто робив це майже у присутності самої господині. Люда позвонила Борісичу і попросила замінити її на півгодинки. До неї якраз мав прийти старий полковник у відставці. Таке собі мурло, яке ціле життя нещадно гробило себе, а Людка мала за два тижні відновити всі його відмерлі за 40 років органи у своїй барокамері. Камера була німецька, нова, і медсестра у люди була нова і німецька. Ви поняли. Боря за нею гинув вже тиждень і чекав тільки моменту, щоби своєю плойкою вскочерявити трохи зачіску Марінки. Видно, в них вже відбувся тантричний діалог на відстані, і обоє чекали фізичного розрішення конфлікту гормонів. І тут, як в кіно. Андрюш, зайди, крикнув Борис тоном, переповненим тестостерону і почав давати мені цінні вказівки. Я йду люду заміню, а вона в воєнторк біжить к дівкам. Ти прийди туди, попадись на глаза і її січо. Поможеш там віднести і принести, І коли в барокамері вона пойдет, ти мені дай знати, що срочно. Набері в ординаторську. Власне, там на столі в ординаторській мав розігратися бурний фінал воєнно романа. Я галопом поскакав воїнторг виконувати секретну місію по відмасті шефа, а шеф взвалив на свої плечі тягар еволюції званий «штучним відбором» і в такому ж темпі побіг виконувати свою частину функцій, аж халат завернувся ззаду, як хвостик тер'єра. Мурло з червоною рожею і синіми мішками під лупастими очима прийшло в барокамеру і вже їздило по вухам Марінці, коли вбіг захеканий Боря. Він подивився Марині на ноги і не став піднімати очі вище, щоб не напасти на маринку при ньому. Так-так, почему ещё не раздети? Быстренько вот в это. Він подав відставнику спеціальні бавовняні штанці і майку для барокамери. Той повільно крехтячи почав крутити їх в руках, роздивляючись і розтягуючи. Ані нові, не надо їх А одягайте і айда. Ніхто в них не умер. По його вигляду було видно, що він готовий засунути діда в барокамеру в його пальто і черевиках, лише би швидше перейти до дегустації основного блюда. Основне блюдо також нетерпеливо покусувало губу і потихеньку звільнювало площу стола для майбутніх неписьмових операцій. Вони б давно з ББ вже на нейтральній території тряхнули целюлітом, але кожен раз Марінку зустрічав і провожав її у хажор. Симпатичний, але дуже інтелектуально негнучкий хлопчина. Він весь час поза її роботою проводив з нею, як невід'ємна, але абсолютно непотрібна частина її шикарного тіла. Тому в Марішки залишався тільки цей єдиний момент для стрибкав кукурузу. І вона була готова. ББ допомагав діду одягатися, забіг до нього за ширму і ззадом наперед натягнув на нього колісони. І тепер ширінка, яка опинилася ззаду, зрадницько видавала присутність газового балона за нею. Борісич засунув на силу Мурло в камеру, той хотівшись на останок сказати, але слова потонули під герметичним ковпаком, який закрили руки боса, виставили таймер і шеф сказали. П'ятнадцять хвилин". Ром'янець покрив лице Борісича, він зробив крок у бік столу і ми ніколи не знаємо, що творилося далі, бо це було останнє, що бачив діду у віконці камери. Далі вони вдвох пропали з виду зони. Я в той час крутився, як пес на заправці навколо люди, розуміючи, що надлишок моєї уваги може бути розцінений, як спроба затримати її в магазині. А так як жінка вона розумна, вигрібати какі зі штанів може прийдеться нам вдвох з Борісичем. І тому намагався вести себе розслаблено, постійно очима шукаючи між клієнтів Люду, щоб вона не свиснула непомітно. Як її геніально прорахував Борісич, вона все-таки попросила мене занести сумку з якимось дефіцитом, але не у відділення, а в машину до Борі. В стару побіду, з якої в мене і почалася ця одностатева і однобока любов до цієї марки. Я хапанув кульок наперед себе і погнав у сторону КПП, біля якого стояли припарковані «Жигулі», «Москвичі» і «Волги» офіцерів, а над ними височив айсберг «Борі». Від воєнторга до барокамери було йти хвилини чотири, тому треба було дзвонити терміново, інакше Люда могла цей щасливий дует перетворити в «Тріо». На КПП завжди товклася купа народу. Приїжджали рідні, дівочки, сестрички, другани, привозили, відвозили, передавали. На КПП працювала бабулька, яка не розуміла, де вона працює, інакше б вона просто зійшла з розуму від двіжухи, яка там панувала. У неї завжди в пріоритеті були дівчатки, які приходили піднімати бойовий дух солдатикам, їм пропуск навіть не видавали. А всі решті вона влаштовувала довгий і нудний допит. Я вихопив у бабки телефон і направив 038, номер барокамери. Короткі гудки. Я набрав ще раз. І ще раз ті самі гудки дали мені знати, що, видно, телефон постраждав у ході еротичної баталії. І був або скинутий на підлогу, або розбитий, або вирвали шнур з розетки. Я вже казав, що ББ славився короткими забігами, і вся надія була на те, що він вже біля фінішу. Я кинув сумку у победу і погнав кругами до барокамери, щоб обігнати Люду. Вона стояла і тренділа з кимось із медсестер 200 метрів до входу в своє відділення. ББ любив Екстрім. Хоча по ньому і не скажеш, лице як Вангела з ікони. От хіба що зловіщий відблиск окулярів видавав його хеже Вовчину Тро. Я влетів перед банник і крикнув. Борісич, Палундра, телефон не роботає. В сусідній кімнаті, суючи по звуках, якраз видно був Апофіос. Діборі вирішив відмовитися від чемпіонства на короткі дистанції, враховуючи нечасті змагання в парі з Марінкою, і дав дальнобойщика. В нього була книжка Дао на щодо сторінок, де на кожній з них описувалося, як не кінчити в перші 30 секунд. Після моєї фрази, здавалося, Боря не міг кінчити до кінця життя взагалі. Я визирнув на двір, люди повільно підходили до будинку, тримаючи під руку ту ж сестру, і сміялась, не маючи поняття, яка трахомудія відбувається в десяти кроках від неї. Я влетів назад і побачив картину. На столі, замість красивого розніженого тіла Маріжки, лежить розкарячений дідо, а Бабе цілує його в засос. «Да, Борисович, я все міг простити, але герондофілію, йо майо йо-май-йо! Та ще на швидко і адреналін!» – в голосі ВБ було більше паніки, ніж у всіх жителів Риму під час епідемії ТИФу. Я приніс все в секунду, і тут зайшла Люда. «Боря, все хорошо?» «Да, Людік, Марішку начмет позвал, а я прикарнув немного і не услышал таймер». Боря дув дідувій в рот і робив штучний масаж серця. Я підніс на шатирь йому підніс і краєм ока побачив марішкині трухани, рожевенького, смачнючого кольору повні життя і фантазії, які зачепилися за носок лівого боряного мешта. Я кинув баночку на підлогу, опустився на коліно і підняв це ажурне творіння, нюхнувши по дорозі, засунув собі в кишеню. Про себе відмітив «да, ано». Діду почав квакати. Люда не встигла ще впасти в обморок, труси перестали бути слідами злочину, діду мурло, поводив білками, подивився на Борю, на мене на люду і захрипів. Да я вас пасуд, я. борязнув почав робити йому штучне дихання, рот в рот. Андрюша, люди, йдіть ко мне, я щас, продовжував насилувати воскресого бебе. Боже, он же умний мужик, чудні угробил старика, ну як так можна? Люда йшла по тротуару, даючи дорогу грузину в білих носочках, який терабанив вечерю у відділеннях в двох відрах з надписами перше і второє. Ми підійшли до неврології, і Ніфодо, слава Богу, ходив за ніну Нікіфоровною і збирав на собі її прокльони. Ніфьот собачий рот, руки та й жопи, чот ух, ухні татьопа, да булькала старим перевозом Нікіфоровна, а я, не вникаючи в подробиці їхніх відносин, звів люду в кабінет чоловіка і пішов робити їй чай. А самого так і тягнуло на арену, де завершався наш трілер. Через сім хвилин чайник закипів, і в кабінет разом із запахом на шитеря забіг Бебе. Посмішка Цезаря світилася окулярами на нас. Отделался легким испугом, обосрался со страху и в обморок упал, что я не открыл после звонка. А ну і лучше меньше кислороду пошло криво посміхнувся він. Я йому 20 рублей сунув, хватит, говорю, щоб штани постирали. поправив на носі окуляри бебе. І отправлю этого амбала колокольчика к нему на дачу, пускай говно на картошку потрусить. Буря заржав, я бачив по ньому, що він засвітив тільки вершок айсберга секретів, чим ще обросла ця історія нам не знати ніколи. Ну, він молчать-то хоть будет, перестрашенно спитала Люда. Он за ці деньги нам п'ять по утрам під под балконом жлоб. Боря відкрив шафу з невідкладними ліками, налив всім коньячку і вивів мене в коридор. Труси, Марішкини, адай її отаме бульдок уже ждю. Він запхав собі самий сокровенний винахід людського умислу в кишеню своїх воєнних галіфе і, підсвистуючи, побіг в бік безтрусу і подружки. Потім вернувся, допив з люди коняк і довго не виходив з неї зі свого амурного офіса. А я на ще один день був ближче додому.